India hangja, magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Kalp taru bhayesh, kripa sindhu bhya evach patita nam pavne bhyo vashuvi bhyo namo mm uh. Köszöntöm neked, Bányai Gézehagyoknak, Mariád technikus kollégámmal a mai műsort szeretném elmondani. Leveles Zoltán fog nem sokára bejelentkezni Indiában, méghozzá Mahabali Puramból, az Ottani Fesztiválról. Utána fél tíz körül Tóth Gabriella Garima táncos indiai klasszikus táncot gyakorló, kucsipudi táncot gyakorló művésznő fog jelentkezni. Egy nagyon érdekes program lesz ma este, azt hiszem 5 órakor fog kezdődni, gyerekeknek indiai tánc műsor. Hát nem mondom, hogy táncház, mert nem hiszem, hogy úgy be lehet kapcsolódni a gyerekeknek, mint a ö, magyar táncházba, de biztosan nagyon érdekes lesz. És a műsorunknak a második részében pedig három 4 től Méli Béla Primkomáról fog beszélgetni, a hindú kozmológia és a mai tudomány kapcsolatáról, és más hasonló érdekes kérdésekről legyenek velünk, hallgassanak minket itt a Civil Rádióban, az India Hangja magazinban. Leveles Zoltán. Hello, hello. Leveles Zoltán vagyok, nagyon örülök, hogy halom a hangot, gép. Hol vagy? A, a, a Hírlevélben azt írtam, hogy most éppen szálemben leszek, de nem Indiában volok, hanem kezem mindig valami változás. Maha vagyok, és vagyok, hát és Tamil Naduban található egy nyerő település. Madrasztól körülbelül, mm -hmm. Tehát a little bit dél a dél india Madrasztól körülbelül 100 kilométerre délre, és azon belül, hogy Dél-India, ez a keleti part, vagyis a Silanka felőli oldal. Mi Mi? Egy ülök egyébként, nem tudom, hogy hallatszódnak-e hullámok. Hallatszódnak, nagyon jó. Egy picit hagyhatod is, jó? Egy 10 másodpercig. Csak, hogy egy kicsit élvezzük a tengerparti angulatot. Mm -hmm. Na, mi van itt ebben a Mahabalipuramban? Bocsáss meg még egyszer. Mi van itt ebben a Mahabalipuramban? Ba Mahabalipuram. Mahabalipuram egy elég régi település. Két neve van igazából. Az egyik a Mammalapuram, a másik pedig a Mahabalipuram. A Mammalapuramot, Mammalapuram elnevezést a, egy pallava királyról kapta akit úgy hívtak, hogy Mammala, és hát egy nagyon komolyan híthű király volt ez a Mammala király, és éppen ezért, amikor élt az 5.-6. század gerekán, akkor gyönyörű barlangtemplomokat és egyéb dravida építményeket hagyott maga után, és hát én most éppen itt ülök a, a tengerpart egyik szikláján, Tőlem körülbelül 20 méterre van egy, egy szikla, amiben beleváltak egy szentét, és 100 méterre másik irányba láthatom, látom éppen az úgynevezett sor templomot, ami um, ugyanabban az időszakban épült, és egy jellegzetes két tornyú dravida templom. Um, az indiai állam rengeteget költeteknek az épületeknek a, a Megóvására, ugyanis a tengerpart mellett a, a levegőnek a sótartalma valahogyan uh, maró hatással van ezekre a kö, kövekre, és uh, minden esetre uh, szépen karbantartják, holott ez egy erősen cunami sújtott terület, és hát az egész tengerparton uh, látható hotelek és uh, ilyen éttermek, fogadók, ezek mind vagonatújak, éppen azért, mert a cunami az összeset elsodorta. Hm. És hát nagyon hangulatosan építették újra ezeket a épületeket, ugyanis alul ilyen oszlopos, tornátos, hangulatos éttermeket építettek, és fölül pedig a tájnak megfelelő bambusz építkezéssel és pálmaleveles lefedéssel oldották meg a a tető, teraszon levő héttermeknek a lefedését. Ami nagyon szép meg itt a, a tengerparton, hogy az ember kijön kora reggel, mondjuk 6 óra körül, akkor lehet látni, ahogyan a halászok beküzdik magukat a másfél méter magas hullámokon. Olyan um, csónakjuk van, ami tulajdonképpen nem más, mint négy, gerendán, négy gerenda ez egy picit meghajlított gerenda, és eszméletlen hogy ehhez mekkora lelki erő kell, hát én erre azt hiszem, hogy sohasem mennék képes, hogy ezekkel a pici, hát mondhatni kis ócska járgányokkal, hajó szélékkel, vagy, vagy nem is tudom mitnek jelezni őket, átverik magukat ezeken a hullámokon, és bemennek a tengeren kb. kb. két kilométerre, és aztán négy-öt órával később kijönnek, és hát igazából nem túl nagy térnek vissza a partra, most ezeket a gyönyörű tradicionális csónakokat is tönkezúszta a tsunami, és akkor innen-onnan érkező adományokból vásároltak újabb típusú uh -huh. csónakokat. Ezt mi hajtja? Vitorlával, vagy mivel mennek? Nem, ezek evezős csónakok. De most az újabb, az újabb csónakok azok már motorosak, de azért a motorokat nem úgy képzeld el, hogy, hogy ilyen, nem tudom milyen Johnson, vagy nem tudom milyen motorok, hanem, hanem hát szerintem ezek ilyen 30-40 évvel ezelőtti motorok, de a célnak tökéletesen megfelelnek. Közben nekem itt figyelnem kell, mert a sziklán alől ha egy nagyobb hullám jön, akkor, akkor átcsap a fejem felett a, a hullám. A, a lábamat azt már rendesen éri a, a víz. Uh -huh. Na most még egy picit puramról. A másik elnevezése, ugye ez a puram, ez pedig egy egy nagyon nevezetes a puránákból ismeretes, nevezetes történetnek a, a történetét juttatja de ugyanis volt egy király, akit úgy hívtak, hogy Bali király. És hát róla nevezték el, állítólag itt élt valahol, és Mahaballi Puram, tehát Puram az város, és a, a nagy Bali királynak a városa. A, a várostól körülbelül egy kilométerre van egy domb, és ezeken a dombokon... Ö, Valóban káprázatos kiadó láthatók a hegybe, vagy a hegyre rávályva. Többek között egy gyönyörű Brindávani jelenetet is láthatunk, ahogyan Krisna fölemeli a gólyát hegyet, és Mandamaharács a tehnekkel egy valódi Brindávani hangulatot varázsol oda. És hát ezeket most is megnéztem, és valamikor, körülbelül egy hónap múlva érkezik Magyarországról majd egy csoport, akikkel újra meg fogjuk tekinteni ezeket a gyönyörű helyeket. Ezek festettek egyébként? Nem festett, egyszerűen külbe belevált féldomborművek. művek. Eredetileg sem voltak, szerintem festettek, bár a délindiai ravid templomoknál ez előfordul hogy nagyon finom vakolattal bepucolták, és azt lefestették. De ezek a ezek szabadtéri barlang templomok is, és én szerintem nem voltak festettek, de erre azért nem mernék mérget venni. Nyomás sincs minden esetre maradjunk annyiban, hogy bármikor is festék, vagy vakolat volna rajta. A imádat folyik -e itt? Hogy? Imádat folyik -e itt? Nem, nem, ezek már igazából ilyen világörökség része típusú és muzeális barlangok és szentélyek, Na de természetesen, hogyha egy hithű hindu érkezik, akkor mielőtt belép a barlangba a cipőjét, ahogyan ez önáluk szokás, hiszen Isten házába kurdusként lépünk be. És ahogyan zádőnyi fogalmazott gyönyörűen, hogy az ember Isten rabjává szeretne válni, a hinduk ezt, ezt nagyon szépen gyakorolják, és nem csak hogy a rabjává, de még mégpedig a szeretet kódusává szeretne válni, ezt ki azzal, hogy mezitláblét létre a szentébe, vagy a templomba. Most ők ha belétnek, akkor ugyanúgy gyűjtek, mintha egy élő templom lépnének teszett levetke kezükkel megérintik, megérintik az adott szentély, szentélyen ábrázolt istenségnek a lábát és homlokukhoz emelik, kifejezve ezzel a, a legnagyobb tiszteletüket. Te a leveletben említetted, hogy itt egy fesztivál van ma a igen. A, hát most van a fesztiválok ideje, bár azért azért meg kell, hogy mondjam, egész Indiában folyamatosan van valahol fesztivál. Üm, a múlt héten Laknauba voltam. Laknau az um, körülbelül Delhi és Varanasi Delhi és Kalkutak között félúton, nagyjából Varanasi magasságában található hely. Úttartat és államnak a fővárosa. És uh, az éjszakindeni klasszikus táncok, nála ugye a katak tánc az, ami, ami leginkább uh, ismert. Hát ezek van még a manipuli és egyéb táncok, de a, a katak, nekem legalábbis a mindenképpen a uh, egyik kedvenc indiai táncom, nagy hatással volt a táncformára a, a, az arab világból érkező hódítóknak a, a jelenléte, és éppen ezért a, a ilyen uh, gyakori Börgések vannak benne, ebben a táncban, és ez az nagyon magával ragadó, legalábbis érem óriási hatással szokott lenni. Legnagyobb, legkiemelkedőbb élő ö, táncosa, Birzsó Maharács, egy körülbelül 85 éves táncos, láttam is őt már táncolni. Minden ennek a Katak táncnak a egyik fő kulturális pontja, középpontja az Laknau. Ezek kívül van egy másik ága, másik garanája a Katak táncnak az. Zsajpurban látható, és hát a, a, a lakmai tíznapos utcav, vagyis fesztivál, ez éppen most zajlik, és most már vége is van. Amikor én ott voltam, akkor néhány estén láthattam a gyönyörű táncokat és koncerteket. Most pedig ugye Madrasban voltam az elmúlt napokban, és a úgynevezett Season Festival, a Madraszi Season Festival, ami több mint 50 éve megrendezéssel kerül, és igazából a világ legnagyobb kulturális rendezvényeként tartják számon, olyan értelemben, hogy két hónapos, tehát december 1-től körülbelül január 30-áig tart, és párhuzamosan egymás mellett 20-30 helyszínen zajlik. De ez úgy értendő, hogy reggel 7-kor már vannak programok, az egyik helyen, az másik helyen, aztán 9-kor 10, tehát folyamatosan a felnyitod az újságot, vagy a program fizetett, igazából a bőség zavarától se tudod, hogy hogy hova menjél, milyen világhírű táncosnak, vagy énekesnek, vagy citárosnak a, a, a koncertjére. És hát aztán a legnagyobb programok pedig este hétkor kezdődnek, vagy a Zeneakadémián, vagy másik helyeken. Én most egy nagyon jó húla koncertet láttam egyik nap, akkor karnatikus, vagy karnatik, nem tudom pontosan, hogy magyarul ezt hogy kellene ejteni. Ének, tehát éléngyői klasszikus ének koncerten voltam, és ezek mindig olyan nagy hatással vannak az emberre, mert rendkívül kvalifikált zenészekről van szó, és hát most már a magyar közönség is otthon, és egyre inkább ö, ö, magyar közösségnek is lehetősége nyílik élőben találkozni indiai zenészekkel, és ö, tényleg az jellemző rájuk, hogy a, a maximális koncentráló képesség, a befelé fordulás és teljes önátadás, és mind mellett hogy professzionális és tényleg virtuózi, ha kell, virtuózi bár nem ez a nem a virtuózitásra hanem a teljes elmélés. Tehát ha egy, egy zenész, vagy legyen az akár táncos, fenn van a színpadon, és, és előadja a, azt a bizonyos rágát, akkor közben egy Teljesen lehet látni, hogy ő megfeledkezik, ahogy azt a szakzsargon mondja, meghalt a színpadon, megfeledkezik önmagáról. És mégis amikor egy-egy pillanatra mondjuk egy zenész, amikor éppen nem üres járatban volt, tehát nincs éppen, nem játszik éppen, akkor ki, ki a nézőtére, és egy olyan őszinte szerénység árad a személyiségéből esetleg mosolyog egyet, Néha zenészek persze összenéznek, mosolyognak, egy tényleg mennyibéli, lelkigylágbéli hangulatot teremt egy, -egy ilyen kulturális rendezvényen való részvétel. A... És ezáltal az ember szerelme India iránt csak gyarapodik, tehát ahogy múlnak a hónapok, itt Indiában egyre inkább érzem azt, hogy, hogy az India iránt érzett rajongásom az, az egyre inkább gyarapodik, mint ahogyan ez nagyon-nagyon sok más ember ellen fordul ma és a módban. E, hadd mondjam el még ebben a gondolat hogy, hogy nemrég találkoztam egy e, a Varanászi Múzeumban egy, egy e, e, szobrásznak a munkásságával, egy svájci hölgyről van szó, aki azt, állítja magá, azt állította magáról, sajnos már nincs az élők között, azt állította magáról, hogy ő különösebben nem érdeklődött sohasem az indiai kultúra iránt, de aztán egyszer, amikor találkozott le, akkor egy örökkivaló szerelem, rajongó szerelem alakult ki között és az indiai kultúra között, és aztán hát a szobrait is teljes mértékben az indiai kultúrára áldozta a művészetét, és nagyon komoly elemzéseket folytatott éppen a, a indiai templomoknak a szobrairól. Tehát úgy ért, hogy hogy lefestette őket, megrajzolta őket, és aztán az aranymegszet bevonalazta őket és kielemezte, ki, vesészte, azt szabad úgy fogalmaznom. Úgy hívják, hogy Alice Boner a is, és, és hát mindenképpen majd utána ezek és szerzek be tőle, e, irodalmat, mert nagyon komoly mélyséket eljut, ezek eljutott ezeknek az ősi műveknek az elemzésében. Egy kicsit visszaszeretnék a kanyarodni egy, egy ilyen koncertre, hogy mennyire hasonlít ez a koncert a, a mondjuk a Magyarországon vagy Európában megszokott hangulatra. Tehát, hogy ugyan szék sorokba ülnek az emberek, vagy hogy, hogy van ez? A, általában, ami csodálatos megint csak a, ezekben a rendezvényekben, hogy meg van hirdetve egy, egy előadás este 7 órára, akkor az egészen biztos, hogy nem fog elkezdeni este 7-kor. Hanem mondjuk az a reális, hogy legkorábban 4 kor de akkor az nagyon jó sikerült, de inkább fél 8-kor, sőt 8-kor, tehát akár 1 órás csúszás is teljesen természetes. Anélkül, hogy bárki is idegeskedne, ez teljesen természetes. Továbbá az is természetes, hogy a közönség az tulajdonképpen nem, folyamatosan kibe mászkál. Ez nem számít sértésnek. Ugyanis egy ilyen koncert elhúzódhat két-három óra hosszáig is, vagy, vagy még hosszabb ideig, és az ember bejül a koncertre, és hát lehet, hogy éppen otthon dolga van, a gyerek, én el kell tenni aludni, vagy, vagy az utolsó buszá éppen el fog menni, és fel kell, és szépen kigyalogol, és ez nem számít sértésnek, nem fogja a közönség azt gondolni, hogy most őt megzavarta az ő fontos, koncentrált uh, műjelvezetében, hanem ez, ez benne van a pakliban, hogy, a, hogy valaki föláll és kimegy. Az első sorban uh, ülnek a, a megtisztelt vendégek. Uh, ezek lehetnek akár mesterek, akár lelki tanítomesterek, akár uh, zenei guruk. Ezek székeken, van, székeken ülnek az emberek, vagy a földön? A, hát ezekben a termekben, ahol most, amikről én most beszéltem, itt, itt székekben ülnek. De nyilvánvalóan, hogy nagyon sok olyan rendezvényen is voltam is olyanokon, ahol a léptek fel, és a földön ültünk. De ha a földön ülünk, akkor is a, a kiemelt vendégek azok kiemelt helyen ülnek. Tehát egy, vagy egy magasabb párnán, vagy éppen őnekik raknak oda valamilyen emelvényt, egy fél méter magas emelvényt, vagy, vagy széket de mindenképp nagy gondot fordítanak arra, hogy a kiemelt vendégek azok valóban megtisztelt helyen ülhessenek. Kapnak virágfüzért, és ami csodálatos még egy ilyen fellépésben, az a, az a fellépő művészeknek a, a hozzáállása, ugye az előbb már kielemeztem őket valamelyest, de azért, ha már így szóba került, akkor azt is szeretném elmondani, hogy egy egy művész, legyen a zenész vagy táncos, ha színpadra lép, a színpad számára nem más, mint egy templom. Tehát éppen ezért cipőben soha nem fog a színpadra lépni. És a közönség egy művész számára pedig nem más, mint maga Isten megjelenése, vagy Isten kiterjedése. Olyan, mint amikor az ember tanul az iskolában, és akkor van az évvégi vizsga, és akkor az embernek elő kell adnia mindent a tartsajában. Egy művész hasonlóan, amikor a színpadra kerül, akkor számára ez egy vizsga, mégpedig Isten előtt. Olyan, mintha Isten ülne ott a nézetérben, az egész közönség az egy személyben Isten, és ezért képes egy indiai művész teljes önáltatottságban, teljes katarzisban előadni a, a, a, a előadásra kerülő műveket, mert, mert így ennek köszönhetően, hogy Isten látja a nézőtéren, ezért tud annyira lelki módon elmélyülni előadás közben. Kedves Zoli, két hét múlva honnan fogsz bejelentkezni, tudod-e már? Két hét múlva puliban leszek, egy másik kulturális fesztiválon. Most pillanatilag egyébként egy, elvileg egy, egy magyar vállalkozó megbízásából biogáz látogatunk gyakorlatilag hát egy elég nagy rohanás most ez a, ez a két hét és valóban nagyon komoly dolgokat látunk ezen, már mint biogáz, műve, biogáz művek tekintetében komoly nemzetközi díjazású alapítványokkal találkoztunk az alapítványok képviselőivel találkoztunk és még hindú missziókat is fel fogunk keresni, akik foglalkoznak biogázakkal és hát remélem, hogy ez a Társam, akivel most ezt a tanulmányozást csináljuk, ő profitálni fog, fog tudni ebből otthon, és ebből a fantasztikus megújuló energiaforrásból Magyarország is részesülhet. Két hét múlva, amikor pedig Furiban leszek, ahogyan írtam az India Hangi Hírlevélben is, pálma íródott másfél évszázados, hindú alapműveket fogok felkeresni, és hát a mesterem megbízásából száz darabot kell szereznem, ugyanis az assamjai, minden egyes assamjában a mesterem szeretne egy-egy ilyen pálmalevél kézirapot elhelyezni. Ezek pálmalevélre fém tollal karcolt technikával íródott művek, és aztán a végén esetleg Színporral behintik, ha meghintik a, a leveleket, és e, nagyon érdekes módon fűzik össze. És e, hát az alapja az pedig ilyen körülbelül 10 centi magas, és hosszúkás alakú. Hogy ha majd hazamegyek, akkor, akkor te is láthatod őket a könnyű pálma levél És e, hát igazából még egy dologról szeretnék, ha az idő megengedi, beszámolni. Még röviden. Röviden. A, ugye most itt vagyok Silanka környékén nagyjából, az indiai oldalon, és hát mostanában egyre többször hallani ezzel a Ráma hídról, és tudni hogy a Rámáék annak idején építettek egy hidat, hogy ki tudják szabadítani szitát, a zsarnok rá van a karmai alól, és hát felfedezte a Náza, észrevette, hogy ott valóban volt valamilyen öm, képződmény a tenger alatt, illetve van, és most erről folynak a viták, ugyanis, a, a politika nem igazán örülne annak, ha ez valóban ráma hídja volna, hiszen akkor a hajózás, ha például a Kalkutából szeretne valaki menni, megkerülni Indiát, akkor nem tud áthatolni hajóval uh, uh, Lanka és India között, és ez eléggé uh, rosszul érinteni a, a, a, a, a szállítmányozást. És uh, hát óriási lobbizások és ellenlobbizások folynak éppen. Odáig is eljutottak már, hogy Magas semmi politikusok azt állítják, hogy az egész ráma-história az nem más, mint egy, egy kitalált e, fantazmagória. És e, hát ez gondolható, hogy mekkora botrányokat vár ki. Ez pontosan olyan, mintha egy Magyarországon, egy keresztény államban azt egy nagy politikus, hogy Jézus egy kitalált személy, hogy a Biblia az nem más, mint egy e, jó fantáziában megáldott írónak a, a műve. Így, hogy most ezek, ezek folynak, a napi sajtó is tele van ezekről szóló cikkekkel, illetve hogyha a híreket nézed, akkor is találkozol minden nap ezzel kapcsolatos hírekkel. Köszönjük, elmondani. Köszönjük szépen, Zoltán, neked jó utat kívánunk, két hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen. És most pedig... A idejő zenét hallgatunk rá. Kapi narejani egy kritit énekel, ez igazi déli kanatik szene. Szezek számadan, vegyed csödre, szerezz sámadan. Vedem csát, szere szám. I'm Halló, hallott? Telefonnál Tóth Gabriella Garima. Halló. Halló, hallasz engem, jól? Igen, most hallak, igen. Na kérlek igen, szépen. Igen. Nagyon különleges dolog lesz ma este a Botú Kogan művészet. Egy délindiai téli este így szerveztünk van. a Butókogán harc művészeti központban, amely a hetedélyi kerületben van a Rákóczi út 57 szám alatt. Ma este 5 órától, így színes program várja az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket. Azt, hogy gyerekeknek délindai táncest, ez szerintem egészen rendkívüli. Én még ilyet nem hallottam. Haló? az nagyon rosszul hallak. Engem hallasz rosszul, ez jellemző. Az előbb Indiából volt beszélgetés, tökéletes volt a vonal. Tényleg? Igen. Na, hát ez, ez... Igen, De... ez jellemző. Igen. Tehát gyerekeknek is szól a program, természetesen 5 órától, lesz egy virtuális fotókiállítás Juhász Balázs által india képekben, ezt követően mesék lesznek a táncoló hindu istenekről dr. Umásán Kár professzor előadásában, uh -huh. magyar nyelvű tolmácsolással, lesz Henna kicsit neki nagyoknak, valamint tombola, a nyertesek ünnepi ajándékokat kapnak, és a, az egész program alatt este a játszóház is működni fog a, a hasznővészeti központban, ezen kívül különleges indiai édességek, és te várja majd a közönséget. Vendégünk az India Pirro étterem lesz. Mennyire? 6 órától kezdődnek majd a, az indiai táncok, klasszikus indiai szóló táncokat fogunk bemutatni a Báratanátyom és a Kúcsipúdi stílusban. ketten fogunk táncolni, a kolléga Bitner Minák Sidóra, Báratanátyom táncművész, Jómagam pedig Túr Gabriella Garima, Kúcsipúdi táncművész. A táncok gyerekeknek is szólnak. Na, ezt akartam megtudni, hogy hogyan fogjátok a gyerekekhez ezt még közelebb vinni, vagy pedig a gyerekek eleve talán jobb partnerek? Hát ez majd kiderül. Minden esetre próbáltuk úgy összeválogatni a táncokat, hogy a gyerekek is élvezzék. Tehát olyan jellegű darabokat fogunk előadni. Lesz, ma lesz magyarázat is az hozzá, az vagy ez egy nem valamint szükséges? Valamint Krisnasabdam kettő is, a Bharata és a Kucsi buddhistíusban is, Krisna és a Gopikák, valamint lesz a Bámakalá drámából egy, egy részlet, ami, ami szintén felfogható úgy is, hogy gyerekeknek is szól, mint egyfajta mese, valamint egy, egy ménási találtó, egy, egy altató, Indiában a gyerekek hogyan részt vesznek -e ilyen rendezvényeken, tehát ők ugyanúgy bekapcsolódnak, mint a felnőttek. a gyerekek nagyon élvezik ezeket a programokat, és, és ö, ott vannak folyamatosan, tehát ott, ott nem választják így külön az emberek ezt, hogy, hogy tulajdonképpen mindenhová viszik a gyerekeiket. Egy kicsit mesélj erről az idei hangulatról, mert te sokáig tanultál ott, és nyilván talán van valami előtapasztalatod is, hogy, hogy hogyan lehet Igen, ezt a én előadást láttam ott, tehát volt szerencsém több ezer előadást látni, hallani. Ott valóban a, a közönség egy kicsit, kicsit fesztelenebb, tehát valahogyan nyitottabbak így a az együttműködésre, hogy úgy mondjam, a, a művészekkel. Tehát ők nem csinálnak ebből, ebből problémát, hogy, hogy most a, a gyerekek, gyerekeket is viszik. Hangos az indiai közönség, a, a tetszését is kifejezi, hogyha valami neki nagyon tetszik, akkor ők az előadás a tánc közbe is bele tapsolnak, meg, meg belebeszélnek, tehát Kicsit valahogy nekem itthon az volt a tapasztalatom, hogy, hogy a magyar közönség inkább visszafogottabb. De ez nem baj, tehát ez bizonyára nem azt jelenti, hogy nekik nem tetszik, csak, csak visszafogottabb. Hm. Szeretnek odafigyelni folyamatosan. Az mit jelent, hogy belebeszél az indiai közönség? Tehát ha tetszik nekik valami, akkor, akkor uh, áré, bápré. Tehát, hogy, hogy milyen, milyen gyönyörű. Igen, bele kiabálnak akár. Hm. Sőt, ritmikailag is kísérik, hogyha, hogyha olyan, például egy zenei koncerten, ott, ott, ott ők is számolják a, a, a ritmust együtt a, a művészekkel. Halló! Hallgatlak! Igen, én, én tényleg valóban nagyon rosszul hallok, nem tudom, hogy ennek mi az oka. Én... Az az oka, hogy itt vagy valahol a közelben, úgyhogy ennek semmi más oka nincsen. Majd legközelebb Indiából kell neked is bejelentkezned, és yes. akkor talán nem lesz egy ilyen yes. probléma. De a, a zenészt vagy a táncost, az a tehát azt mondod, ha visszajeleznek, akkor, akkor ez, ez neked talán jól is esik. Az előbb Leves Zoltán hasonló dologról számolt be, arról, hogy ott a közönség kibe jár nagyon sokszor. Hogy ezt valóban olyan természetesnek veszik-e az előadó? Igen, teljesen természetes. Ez teljesen így van. Tehát a programok általában sokkal hosszabbak, mint nálunk, Akár három-négy órás is lehet egy-egy táncos rendezvény, ahol több előadó követi egymást, és ott kín is van a kantin, tehát ő, ő náluk is van étterem, és jönnek-mennek, beszélgetnek, eszmecserét folytatnak közben megvitatják azt, amit látnak, hallanak, és egy elég-elég festelen, felszabadult légkör van most egyébként ezen a ma esti programon ezt próbáltuk mi is, is elsőként így, így tenni egy kísérletet erre, majd meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül. A, az azt jelenti, hogy a gyerekeket akkor valamilyen módon hova ültetitek, hogy jobban, hogy mondjam, egyszerűbb lesz nekik Igen, kis székeken kell ugye mint a felnőttek, vagy hogyan? Az az? Előtt, tehát, hogy lesz hennázás, mm -hmm. meg étterem, meg tombola működik a játszóház, tehát azért itt itt nem fogjuk egy székhez szögezni az embereket, se a feladatokat, se a gyerekeket, hanem, hanem egyszerűen itt is egy kicsit felszabadultam. Mondjuk az egy más kérdés, hogy amikor az indiai táncokat nézik, akkor nézi a közönség, akkor ott, ott már, ha szeretné érteni is, akkor, akkor ott, ott oda kell figyelni természetesen. Mm. Egyébként ezek a kis indiai gyerekek, ha táncolni tanulnak, hány éves korukba kezdik? Egész kicsi korban is el tudják kezdeni, négy éves kortól akár. Sokan úgy tanulnak, hogy csak ülnek és nézik a, a táncot először, aztán valamit csinálgatnak. De nagyon fogékonyak az indiai gyerekek, nagyon könnyen tanulnak. Igen. Hallgatlak. Igen, tehát hogy, hogy egész kicsi kortól már, már így edződnek oh, és benne vannak a, a dologban. Hát akkor még egyszer arra kérlek, hogy akkor mondd el, hogy pontosan hova menjenek és Tehát hányra? ez az indiai est, ez a Butókugán harcművészeti központban lesz a Rákóczi út 57 szám alatt található a Blahalújzatér és a keleti pályaudval között, és ma este 5 órakor kezdődik a Program. a gyerekeknek a belépés ingyenes és várunk minden kedves érdeklődő felnőttes és gyereket erre a mai esti programra szeretettel köszönjük szépen Tóth Gabriella táhalattak Kisori Mohán Lásznak a zenéjét hallottuk, ez már indusztáni, vagyis is Bajan templomi zene és most, amíg ö, ö, mi alig Béla ide nem ér, már pedig mindjárt ide ér, eh, hallgassunk egy másikat, eh, Govinda Jaya Jaya ez szintén eh, templomi zene, és eh, valójában a felvétel nagyon hosszú de nyilvánvalóan csak néhány percet fogunk beőle hallgatni egy kicsit ilyen hangulat van egy templomban Indiában, Vanvarilal Gsénekem. Van Sívi Purinindu, szunder mukha darbindni pitat aham ajani krishna e vasudeva Yeah! Vendégünk, aki tulajdonképpen mérnök, számítástechnikai mérnök, ez a hétköznapi foglalkozása. E, valójában azt hiszem, hogy jellemzőbb az, hogy az indiai kultúrával foglalkozik, e, jogával, indiai hindu vallással, és e, azt hiszem két fontos tevékenységed van e tekintetben. Az egyik az, hogy e, Nonda falván, ami a Szeged melletti közösség vállaltál szerepet, próbál segíteni az ottani dolgoknak a továbbfejlesztésében. A másik pedig, hogy elég komoly tanulmányokat folytattál a kozmológiai kérdésekben, tehát, tehát olyan típusú, hogy mondjam, kutatást folytatsz, ami a világ keletkezésének, felépítésének a modern felfogását, és ezt a hindú, védikus hagyományon nyugvó felfogását e, próbálja értelmezni adott esetben a kapcsolatokat megmutatni, és e, ennek kapcsán még egy planetáriumot is elkezdtél hívíteni. Mm -hmm. e, tulajdonképpen kezdjük a tudományosabb mm -hmm. oldalával először. E, a védikus elképzelés a világ fölépítéséről valójában mennyiben felel meg annak, amit ma elképzelünk? Hát ez egy jó kérdés, mert ma is van többféle elképzelés. Tehát a legismertebb ugye az a Big Bang, a nagy robbanás, az ős robbanás teória, ami szerint valamikor a, a múltban mondjuk 15 millió uh, évvel ezelőtt uh, volt egy, egy, egy uh, hatalmas robbanás, és ebből szerte szélre szálltak az, az elemi részecskék, és ezek különböző módon rendeződtek, és ebből alakultak ki a galaxisok, bolygók, mindenféle uh, égitestek, és mi, esetleg a mi testünk is uh, ilyen módon. Hát most így ezt a véletlen okozta-e, pusztán a vak véletlen, vagy pedig emögött valamiféle uh, irányítottság húzódik meg, ez egy örök kérdés az emberiség számára, nem csak ma, hanem a múltban is. A múltban szerintem a legtöbb embernek nem volt kérdés, hogy ez, ez csak is tervezett lehet, hisz a világ olyan mértékig célszerűen működik, hogy nehéz elképzelni, hogy ez pont véletlenül történt. Hát, nehéz elképzelni. Hértség talán. Bár aki azt mondja, hogy véletlenül történik, az azt mondja, hogy azt nehéz elképzelni, hogy magát irányító uh -huh. És azt mondom, hogy India filozófiai között már találunk, megtaláljuk a materializmust sok-sok ezer év óta. Tehát, hogy nem annyira ismeretlen ez, a, ez az elképzelése. Bár, bár mindenképpen arról van szó, hogy, hogy, hogy a vak véletlen, mint olyat, azt, azt egyértelműen ki kell zárni, mint lehetőséget. És különböző féle vannak, hogy Istent hogyan fogjuk fel. Tehát, ebben van a különbség. A, a különbözőféle felfogásmódok között, mind ma, mint a múltban. És hogy ugye modern, a modern a világképek közel a statikus világétem ami azt jelenti, és egy, egy eléggé elterjedt nézet, ami azt jelenti, hogy, hogy a világéltemben nem volt egy ős robbanás, hanem folyamatosan keletkezik az anyag, és folyamatosan tűnik el. És örökké egy egyensúly, hogy valami hasonló helyzet van, és az világért örökké fenn. Köszönöm, hogy miből keletkezik. Mert ilyet mond valaki, hogy keletkezik, Igen. akkor kíváncsi vagyok, hogy miből. Hát erre ma még nem, nem tudnak válaszolni. Hát az egész kozmológia ugye olyan, olyan dolgot vizsgál, ami nagyon messze van, és nagyon nagy objektumok. Ugyanúgy a, a, a kvantumfizika, vagy a, a, a, az atomikus jelenségeknek a vizsgálata szintén olyan dolgot vizsgálunk, amit még senki nem látott. Senki nem látott még elektront, uh -huh. senki nem látott még, még energia részecskét vagy protont. És csak spekuláció létezik arról, hogy, hogy mi történhet. Hiszen az elektron néha úgy viselkedik, hogy, hogy természete van, aztán a következő pillanatban úgy viselkedik, mint egy részecske, mint ami, ami üt. Igen, tehát a hullámtermészet azt jelenti, hogy, hogy ezek a hullámok, hogyha egymással találkoznak, akkor az ott esetben kioldhatják egymást. Tehát úgy tűnik, mintha semmi nem lenne. Uh -huh. Hogyha pedig ö, ö, úgy találkoznak... A hogy egy... egy részecskénél ugye lehetetlen, mert hogyha valami ott legyen, van, akkor ilyen. ott valaminek kell lenni. És ugyanakkor pedig az anyag, a részecske természet azt jelenti, hogy, hogy mint a labda pattónak egymásra. És mindig, amikor megfigyelem, akkor ott van valami. Uh -huh. És ez egy nagyon különleges dolog, hogy már a, a gyakorlatilag a... 30-as évek, tehát 1930-as években felfedezték, hogy az elektron, amit abszolút részecskének tekintettek, is bír hullám természettel. Uh -huh. És ebből kifolyólag azt látjuk, hogy, hogy, ö, hogy a világot nem csak egyféleképpen írják le, de nem csak részecskékként, hanem hullámokként is. Tehát ez a mai tudományúgy, hogy komplementer leírás. Tehát komplementer módon írom le a világértelmet, ez azt jelenti, hogy többféle elméletet egyszerre alkalmazok, és ha többféle elmélet egyszerre alkalmazásával jutok el egy magyarázathoz, uh -huh. hogy mi lehet a világban. És az olyan az atomfizikusok, hát, kezdve gyakorlatilag a borféle, a borralma, a borféle atommodellel, Sommerfeld, Heisenberg, Pauli, ők, ők mind felfedezték azt, hogy, hogy komplementer kell leírni a világot. Tehát egyféle elmélet hatástalan, alkalmatlan arra, hogy leírjuk a világot. Ez egy, ez egy picikét olyasmi, hogy egy ilyen hétköznapi példát hozzak, hogy mondjuk egy betegség meggyógyítható, mit tudom én, mondjuk egy tablettával, uh -huh. vagy meggyógyítható adott esetben masszázsal, uh -huh. vagy akupunktúrával, vagy mit tudom én, szerekkel, igen. vagy homeopatikus igen. módon, és minden esetben sikerül legyőzni a betegséget. Igen, igen. ez nagyon hasonló. Miközben az egészen az. más elméletek alapján Igen, pontosan, a, igen. pontosan erről van szó, hogy, hogy nem tudjuk, mi a valóság. Egy elméletet állítunk arról föl, és a sok elmélet... Együttes alkalmazásával próbálunk ráközelíteni az igazságra, valóságra, amit valójában soha nem érhetünk utol. Milyen minden elméletnek lesz valami hibája. Hiszen itt pont arról van szó, amit a Heisenberg felfedezett, hogy, hogy, hogy, hogy van egyfajta szabadsága az atomi jelenségeknek. Tehát ugye a Heisenberg határozatlansági reláció, ez a hivatalos tudományos elnevezése ez nem, sokan azt gondolják, hogy ez azt írja le, hogy a mérésnek van egy hibája, de itt nem arról van az, hogy a mérésnek hibája van, hanem az, hogy maga a természet mutatkozik úgy, hogy van egy szabadságfoka, tehát egy kiszámíthatatlansága. Uh -huh. És ezt azóta beigazolták többféle ö, ö, módszerrel. Ugye utoljára 1982-ben a, a fotonpár kísérletet, ezt most nem mondom el pontosan micsoda, de de ö, Ugye, hát azóta ezt többször megismételték, és minden esetben arra az eredményre jutottunk, hogy, hogy tényleg van a természetben egy megfigyelhetetlenség, de és uh, egy, egy határozatlanság, ami, ami azt is uh, maga után hozza, hogy valami még ezen túl kell, hogy létezzen. Hiszen, hogyha feltételezzük, hogy van okság, van ok-okozati ok viszony, akkor, akkor kell, hogy mögötte legyen valami, ami szabadabb, mint az anyag ami irányítja talán ezt az anyagot, és ugye te ezt úgy fejezte ki, hogy, hogy talán úgy lehetséges a, a, a világot megérteni, hogy beleérzünk, mint egy, mint a másik, mint egy másik szemét megérezzük. Uh -huh. Ugyanígy megérezhetjük a valóságot is, de soha az életben nem, nem számíthatjuk ki. És ezért, ezért van az, hogy, hogy egyetlen egy elmélet sem állhatja meg a helyét, hiszen hiszen nem a kiszámíthatatlansággal, a kiszámítható módszerek nem vehetik fel a versenyt. És ez az a pont, ahol véget ér a, a tudomány, úgymond. De az a, tudo hát a tudomány olyan értelemben, amit, amit uh, kauzalisztikus vagy okoksági tudománynak nevezünk, de a tudomány olyan értelemben nem, hogy a megismerés az számunkra egy új dimenziót kap, és, uh, és talán nem az ész vezet tovább, hanem, hanem inkább az intuíciónk, az érzéseink, mm. a hitünk esetleg, ki hogy nevezi ugyanezt a dolgot. Most tulajdonképpen nem arról van ez szó, hogy én ezzel sokszor gondolkoztam, hogy a, a tudományt és a, a vallásos megközelítést elválasztja egy, egy, egy láthatatlan határ tulajdonképpen, ugyanis azt nem tudjuk megmondani, hogy minden med, Meddig pontig vagyunk birtokában az ismeretszerzésnek, ugye mm. szabad szemmel addig, amíg látunk mm. vagy hallunk a fülünkkel, az érzékeinkkel, a tudomány ma elmegy odáig, hogy a matematikai képletek, leírható formáival próbálja modellezni a valóságot, és ez az a határ, mm. amin, ami az a mögött levő dolgot már képtelen mm. akár leírni, vagy megközelíteni bármilyen formában. És emiatt választjuk a dolgot lé lélekre, vagy szellemi valóságra, meg anyagi valóságra. Miközben nem arról van ez szó, hogy ugyanaz a létezés mutatja különböző arcát. Hisz hmm. ha egy kicsit olyan nagyon isteni, ugye magasságból próbálom nézni, és itt, ne, itt se senki félre, hanem csak egy, egy ez az intuitív hmm. megközelítés most a részemről, akkor én azt gondolom, hogy a világ az egységes. Hmm. És úgy tűnik a számomra hogy a védikus felfogás is inkább e Igen. gondolathoz áll közel, hogy, hogy valaminek a másfajta megnyilvánulása az anyag, és minket legfeljebb az érzékelhetősége zár ilyen értelemben egy, egy sajátos fölfogásbeli börtönbe. Igen, igen. Azt hiszem, hogy ö, tehát közel jársz ahhoz a gondolathoz, ahhoz, amihez oly sokan is közel járnak, hiszen ja, vannak egy híres ábrák, ilyen festvények, rajzok, amik, amikre ránéz az ember, és komik még lát benn egy női arcot, de hogy egy picit tovább nézi, akkor mondjuk előjük egy férfi arc, vagy egy, vagy egy csésze, egy pohár, vagy, vagy bármi is. és ö, ö, ki melyiket látja meg benne, tulajdonképpen az attól függ, hogy melyiket akarja uh -huh. meglátni benne, vagy melyik az, amelyik szimpatikusabb neki, ugye először azt fog észrehenni, és már nagyon régóta gondolkoznak azon, hogy mi <coughs> is a világból azt veszük észre, amit tulajdonképpen szimpatikusnak tartunk belőle. És ha valaki mondjuk a világot egy determinisztikus modellben akarja látni, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy mint egy gépezet, akkor azokat a jeleket keresi, amely a gépezet működésére utal, és azokat is fogja megtalálni. Mert hogy ilyen jellege is van. Is van, igen. Uh -huh. És egyre hatalmasabb és hatalmasabb elméletet fog összeállítani. Természetesen még senki nem állított össze olyan elméletet. Az évezredek során sem, ami ezt tökéletesen le tudná érni, mint gép. Uh -huh. És ez tulajdonképpen, ez amit, amit mondtam, ez a komplementer leírás, hogy ez a komplementer megközelítés, az azt próbálja elmagyarázni nekünk, hogy valóban sok sokféleképpen lehet leírni a világot. Megkérdezték a, a ugye század elejé, múlt század elejé ma, atomfizikusokat, hogy vajon most kidobhatjuk a newtoni fizikát, hiszen a relatitás elmélet felfedezése után ugye rájöttünk, hogy a, a tömeg például, hogyha felgyorsítjuk, akkor nagyobb, nagyobb lesz a, valaminek a tömege megváltozik, és ezért a, a fénysebességhez közeli sebességeknél másféle módon viselkednek az objektumok, mint a mi tapasztalható világunkban, amikor még egy autó megy mondjuk 50-nel, 100 -zal, 200 -zal, Ö, ott, ott hallakalmazhat szóval a newtoni, newtoni fizika, Newtoni... Ö, Mert hogy ez a tömegnövekedés az olyan parányi, hogy ez semmilyen igen, méréssel nem igazolható azon a szinten. És akkor érdekes volt a válasz, hogy tulajdonképpen azt válaszolták többen is, ö, hogy nem arról van szó, hogy értelmét veszítette a Newtoni ö, világkép. Az úgy, ahogy van, egy teljes világkép, és egy leírást ad a világról, és nem arról van szó, hogy a relativitás elmenet tovább fejlesztette, relativizálta uh -huh. ezt a világképet, bár matematikailag úgy tűnik, hanem a felfogásmód változott meg a relativitás elmenetben. A relativitás elmenet nem feltételezte a globális idő létezését, hanem az volt a kiindulása alapja, hogy nem létezik globális idő, tehát a világéletben mindenhol ugyanannyit nem mutathat az óra, hanem csak helyi idő van. És... Ez, ez onnan le, onnan abból indult ki Einstein, hogy ugye, amikor egy órát leteszek egy asztalra, akkor az óra nem azt mutatja, hogy mondjuk a, a, a alfa-kentaurém mennyi az idő bizonyos, bizonyos hozzáadásával vagy levonásával, hanem, hanem azt mutatja, hogy az asztalon mennyit mutat az óra. Tehát induljunk ebből ki, hogy nem tudok többet. És, és ebből a kiindulási alapból építette egy új elméletet, és ebből jött ki az, hogy, hogy relativisztikus tulajdonképpen. Relativisztikusan is föl lehet fogni a világot. De föl lehet fogni természetesen globálisan is, ahogy úton fogta fel, és az is egy működő modellt ad, de vannak hibái, mint ahogy természetesen a relativitás elméletnek is vannak hibái. Yeah. Elég Bélával beszélgetünk, védikus kozmológiai, ez volt a kinduló dolg, de tulajdonképpen a védikus kérdésig még nem jutottunk el. Pontosabban a hallgatók egy része szerintem rájött, hogy valójában amit, amiről most beszéltünk, és erősen a, a mai legjelentősebb tudományos nézeteknek a felvázolásának tűnt, ez tulajdonképpen nagyon sokban rokonítható a védikus elképzeléssel. Igen. Hát én személy szerint nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy a modern megközelítéssel is, a modern szemmel is megvizsgáljuk a, a védikus állításokat, a védákat, hiszen mi ebben nevelkedtünk fel, ezt tanultuk, már illetve illetve hát Hát ismerjük azokat az embereket, akik, akik ezzel foglalkoztak, és, és bizony azt látjuk, hogy vannak őszinte kutatók, a modern ö, ö, tudomány ö, egyes elméletének a kidolgozói. Természetesen vannak nem őszinte kutatók is, tehát ezért azt akarom érteni, vagy, vagy ez azt érteném, hogy hogy nagyon sok kutatás ma azt inkább a pénz ö, ö, motiválja, és olyan fajta megállapításokat teszünk inkább ami, amit, ö, amitől hasznot várunk. Nem igazán, nem igazán arra figyelünk, hogy az abszolút valóságot kutassuk, illetve erre már egyre kevesebb idő is adódik. Azért természetesen marad, hát nem, nem arról van szó, hogy nem. Ö, és, és tovább kell folytatnunk ö, ezt, ezt, az, ezt a felfedező utat. Ö, nem szabad megállni ö, a, a, a modern kutatásokkal és ö, fejlesztésekkel sem, hiszen az élet az arról szól, hogy fejlődünk, mindig fejlődünk. És ezért tartom fontosnak azt, hogy, hogy, ö, hogy, a, hogy a modern szemszögből is megvizsgáljuk, sőt, csatlakozzunk adott esetben ö, ezekhez a kutatásokhoz, a magunk uh, tudásanyagával. Ugye egy egyik uh, híres uh, indiai bölcs baktinották uh, mondta, hogy, hogy nem szabad kidobnunk a múlt tudásanyagát. Ugye uh, India nagyon sokáig uh, brit megszállás alatt volt, és, és a britek jöttek, és elkezdték tanítani az ő, az ő uh, elképzeléseiket a világról, a, a, a modern nyugati gondolkozást, gondolkozást és, és elfele, el akartak felettetni. Babonának igen, tekintették igen, az indiával. Igen, indiával az ő védikus tudományukat. Ez ez egy nagyon fontos kérdés. Nem lehet, hogy vajon nem arról van ez szó, hogy valóban babonássá válhat egy régi nézet, hisz az indiaiak többsége sem hogy mondjam, tudósként igen. tekint erre a dologra, hanem hanem a hagyományból, mint egy ilyen mm. régi monda, vagy legenda, mm. vagy mindegy írásos ö, ö, hagyomány ö, kapja a szinte születésénél fogva, és mm. nagyon sokszor az emberek nagyon leegyszerűsítve próbálják a dolgokat megérteni. Tehát, mm. de ugye, legtöbbször már emlélem, a világ túl van rajtva, és nem hiszi el, de hát év századokon keresztül ugye a, a, az indiregyek elképzelését a világról azzal próbálták elemezni, hogy egy, egy teknős hátán áll egy elefánt, és azt tartja izét a földet, vagy fordítva teljesen mindegy. Különböző, különböző, különböző ilyen, ilyen, ilyen dolgokat, és ezt, ezt akarták sugálni, hogy ezt azok az emberek egy az egyben, így képzelik. Uh -huh, uh -huh. Mint ahogy egyébként a, a keresztény emberek is, ugye 5000 vagy 3000, nem tudom hány ezer évvel ezelőtti teremtést képzelnek el, Igen. Ádámmal és Évával, Igen. miközben a, a, a, a régészeti emlékek, hát totálisan nem ezt Igen. mutatják. Hú, hát most ez egy jó, hosszú kérdés, magyarázat volt. Mm. Tehát igazából ö, ö, tehát tényleg arról van szó, hogy, hogy a a tehát a védikus ö, elképzelés, ö, a védikus világkép absztrahál van tulajdonképpen szimbólumokká. És ezeket a szimbólumokat ö, mesélik, adják tovább. Ö, Természetesen ugyanezt láthatjuk sok esetben a keresztény mitológia esetében is, de bármelyik más mitológia esetében. A Simad Bágavatam egy, egy nagyon híres védikus purána, tehát egy ilyen, úgy lehetne mondani, egy ilyen elbeszélés, egy ilyen kis történetkönyv. Azt írja, hogy a bölcsek nagyon sokszor a világ eseményeit máshogy írják le, mint ahogy azok megtörténtek, hogy az egyszerű emberek tanulhassanak belőle. Kiszínezik adott esetben, ö, ö, különleges helyzetbe helyeznek dolgokat, vagy pedig olyan eseményeket, amiket nem tudunk máshogy, mert a mi fogalmainkat nem lehet leírni, nem tudunk máshogy leírni, ö, azokat elmondanak, ö, elmondanak képekben, elmeséljön a képekben. És ezért ugye nagyon különlegesnek és bizarnak tűnhet egy-egy esetben, ami történik. De hát ha megnézzük a modern atomfizikát, vagy csillagászatot, ugyanezt találjuk, hogy mondjuk a kék quark vagy valami hasonló létezése. Kette lyukak, meg üres ja, ja. anyag, vagy üres tér, meg ilyenek vannak, ugye, ma. például aki olvas, az újságot, nemrég találkozhatunk azzal, hogy van egy új föltételezés, ugye van a nem tudom én, a általunk ismert univerzum egy negyede az, az sokkal ritkább, mint kellene lennie. És, a sötét anyag. és hogy aztán sötét anyag, és hogy az alójában egy másik univerzumnak a, nem tudom, én betűremkedése, vagy izért, tehát egy találkozás mm -hmm. egy másik mm -hmm. világgal. Igen, Plusz nemrég hallottam a rádióban magyar fizikus, ö, ö, magyar rádióba tett ö, ö, teljesen, ugye, a mai mm -hmm. tudományt képviselve, akadémikus tudományt, ö, sok száz dimenzióról beszélt nagy lelkesen, amik párhuzamos világok gyakorlatilag. És ezt ő rendkívül lelkesedéssel beszélt, de körülbelül úgy hangzott, hogyha nem tudom, mi a tudományos, fantasztikus történetet adott volna elő. Igen, hát ugyanez látjuk az ősírásokban is, hogy ilyen tudományos, fantasztikusnak, fantáziának tűnik, de azok azok komoly dolgokat akarnak nekünk elmondani esetleg felfedezéseket, megismeréseket, öm, esetleg olyan tudást, ami, ami itt felsőbb forrásból kaptunk, felsőbb forrás. Itt, itt természetesen értem az alatti esetleg a Földön kívüli civilizációk, de értem ez alatt azt is, hogy a trans állapotból öm, kihozott tudás, hogy ugye a, a modern tudományban is öm, látjuk, hogy például a harmadfok egyet megoldó képletét, Ö, azt nem úgy ö, találta ki Cardano, hogy, hogy ö, gondolkozott nagyon sokat, és kitalálta, hanem egyszer felébredt részegen ö, az asztalán, és oda volt írva. <gül> úgymond De ugye hát a, a, a szín nek a felfedezés, is úgy történt, hogy hat majom ö, ugrált ugye ö, ö, a felfedezé körül. Igen. Ö, igen, igen. És, és egymás kezét fogták. Tehát, tehát azt, azt látjuk, hogy, hogy amit a tudattalannak szoktak sokszor hívni, vagy tudatalattinak, vagy, vagy a, ugye a jogaféhozapján transz állapotnak, a szemmáthinak, ez előfordul sokszor az emberek körében, mindenhol az egész világon, hisz ez nem egy lokalizált dolog, nem csak Indiába lehet ilyen, és és tudást hoz át egy, egy másik, egy már valahonnan és ilyenfajta tudás, ilyenfajta megnyilatkozás is sok helyen le van írva. Tehát a védák elsősorban ilyen, ilyen dolgokról beszélnek, és ezért, ezért nehéz nekünk ezt felfogni, megérteni. Ne, mi a célja annak, hogy ezt ilyen módon leírják? Hát ennek több célja van. Az egyik az az, hogy hogy Ugye, hát most onnan indulnék el kicsit messziről, hogy például ma Európában nagyon nagy problémát okoz, hogy nem akarnak jelentkezni kutatópályára a fiatalok. Tehát természetesen kutatát, kutatópályára, nem csak Európában, hanem ez, ez Amerikában is megfiáltő. És És sok-sok pályázatot, sok-sok támogatást adnak, tájékozatot írnak elő és támogatást adnak azoknak a törekvéseknek, akik megpróbálják megszerettetni a és kutatást a, a fiatalokkal. Azért, mert nincs rá, tehát valamiért nem, nem érdeklőket, hiszen én az, azt lehet látni, hogy olyan bonyolultan vannak leírva a dolgok, hogy egyszerű emberek nem is értik meg. És ahhoz, hogy valamiért egy gyermek vagy egy fiatal kedvet kapjon, az értenie kell ahhoz meg kell tudnia fognia valahogy. Ö, és tehát né, a népszerűsítő tudománynak lenne az a feladata, hogy ezt, ezt, ö, ezt megoldja ezt a kérdést, de nem sikerül, és ha meg is sikerül oldani, akkor is ilyen manókat rajzolnak, meg mindenféle dolgokat. És ugye Indiában a, a védák azok úgy épülnek fel, hogy, hogy képesek átörökíteni a tudást, ö, nem csak nagyon okos emberek között, hanem képesek átöregíteni egy egy következő ö, nemzedékre úgyhogy a fiataloknak, akár a gyerekeknek mondják el mindazt, amit tudnak. Tehát sok esetben le van egyszerűsítve ö, ö, az, az a tudás, amit, amit át akarnak adni. És ö, ebből kifolyólag ö, olyan gyerekesnek tűnik. De a lényegi mondani valója az nagyon mély. Egy másik oka annak, hogy el, hogy el, van, el van kicsit deformálva, hogy a mondani való ezeknek az dolgnak olykor kicsit ö, bántó lehet. Bántó lehet a mondjuk ö, azoknak az embereknek, akik a hatalmat szeretnék inkább a kezükbe tudni, és nem annyira mondjuk egy Isten ö, irányítása alatt élni. M mert egy alárendeltségről beszélnek. Ö, egy rész ö, helyzetről beszélnek. Tehát arról, hogy mi egy rész vagyunk az egészben, és, és mi nekünk van egy természetes helyzetünk, ahol egy harmonikusan részt tudunk venni az egész világ egyetemben, El tudunk megtalálhatjuk benne a helyünket, és nem kell extra erőfeszítéseket tennünk, küzdenünk azért, hogy, hogy, hogy valami különleges helyzetbe kerüljünk, vagy különleges hatalmat. Mm -hmm. Akkor tulajdonképpen bocsáss meg ennek a, a, a hogy mondjam, ilyen képekbe való világleírásnak, akkor tulajdonképpen az értelme az is lehet, hogy aki kutat, az kapjon egyfajta biztatás arra, hogy válassza azokat az eszközöket, hogy ki tudja kutatni Uh -huh. annak az igazságát, ami őt valószínűleg a, a, a, a, a jó úgy, hát nézünk, inkább a meditáció és az intuitív uh -huh. megoldások uh -huh. felé viszi, hisz az ismeret szerzést ezen a szinten igazából csak így lehet uh -huh. biztosítani. Az, a többi ember számára pedig tulajdonképpen egy leegyszerűsített vagy, vagy képes uh -huh. világképet ad, ugyanis a gyakorlati értelme a világ mélyebb ismeretének ezen a szinten tulajdonképpen annyiból van, hogy megértse azt, hogy ő, ő miképpen függ, Igen, miképpen helyezkedik el a világban, Igen. nem pedig az, hogy pontosan annak a működését Igen. egy az egybe értse, hisz nem, nem, is hisz, hisz nem arra akarják Igen. buzítani, hogy birtokolja, vagy uralja Igen. ezt, Igen, uralkozjon Igen. ezen a világon, hanem, hanem, hanem megtalálja azt a szerény és, és, boldog, és boldog természet igen. közeli helyzetet, amiben létezni tud. Pontosan erről van szó. Hát igazából elmondtad uh -huh. ennek, a, ennek a lényegét. Megpróbál mindig megértem. Igen. igen. Azt, igen. <laughs> tehát több, több, több oka van, és ilyen módon ilyen leírják a világot. Ö, ö, ö, tehát ö, szkép, képesen, ahogy mondod. És azt látjuk, de tüsszel, szintén több szempontból, hiszen az, az, hogy a béka tetén áll az elefánt, és azt a világot. Ö, ez egy a sok közül, ez nagyon szeretik emlegetni, de van, hogy egy hígyó tartja fején, aki a víz alatt van, és úgy hívják, hogy Anantas és a végtelenség kigyója. Tehát a nevében is például olyan, hogy azt mesélik a gyereknek, hogy a végtelen kígyó... Mm -hmm. ö, Ráadás, ami sok... az okozati igen, van. Az tehát ok óceánban, egy, óceánban, egy olyan oltzámban, ami ugye nem vizet keres benne, hanem igen. az okok oltzányát. Igen, igen, igen. Tehát, hogy... hogy ö... De érdekes, amikor ezt lefordítják magyarra, akkor azt hát ez micsoda, egy primitív dolog, még hogy víz tölti ki az izét, milyen hülyesek <gül> okozati óceán, blablabla, bla, bla. hol van ilyen óceán. Csak az okozati nem gondolkoznak el, hogy itt mennyire filozofikus a dolog. Igen, igen. igazából a a óceán, az igazából okot jelent, tehát, hogy óceán. tehát amiből minden keletkezik, és akkor egy végtelenség jó van rajta, és ha fején van egy ami amiben különböző rétegek vannak, úgymond. Ez, a, ez, a, ez egy elég híres leírása. A különböző tudatszintek, különböző élőlényeknek a, a leírása, hiszen, hiszen az első megközelítés, az első világéltelm kép, amit, amit Indiában találunk, az az élőlények elrendezése szerint szeretné leírni a világot. Tehát azt látjuk, hogy nem egy, nem egy geológiai struktúrát akarunk kapni a világról, hanem ami először érdekelt az embereket, az az, hogy az élőlények hogyan helyezkednek el a világban, kinek mi a helye abban. És, és ezt valamelyest össze lehet vetni a geológiai struktúrával, de nem egyértelműen, tehát nem, nem pont tökéletesen fog rápasszolni, hogyha mi megnézzük a, a föld alatti világokat. Ö, ezek igazából arról szólnak, hogy a, a, a Föld mint olyan, az az emberi tudatség. És, ö, és azok a világok, amik fölött vagyunk, azokat nevezik Föld alatti világoknak. És amik fölöttünk vannak, azokat a Föld feletti. Uh -huh. hát, ne a madarakat, meg nem tudom én, a manókat keres az ember. Igen, igen. Uh -huh. ö, lehet keresni. Uh -huh. <sítható> Természetesen. Vagy az angyalokat és igen. a manokat, hogy ilyen, ilyen, igen, hogy igen. Ilyen, ilyen mitikus legyek. Igen. Bár, bár arról van szó, hogy itt is embereket írnak le, mm -hmm. általában emberek emberszerű formák élnek, vagy ilyen földalatti, kígyószerű formák, de ugyanúgy beszélgetnek egymással, ugyanúgy egy is családjuk van, stb. És, és ugye hát a, a híres szánkja, filozófia leírja, hogy ezek a földalatti alatti világok, ezek megfelelnek az állati létsíkoknak, mm. vagy a különböző még egyszerűbb és egyszerűbb létsékoknak, még a földfeleti az azok érdekesebbek, mert az alattiról könnyebben információt szerezhetünk, még a modern eszközökkel is. Ö, földfeletiről nehezebben, tehát azt kell megértenünk, hogy vannak olyan élőlények, akik, ö, akik nem olyan testbe vannak zárva, mint mi, hanem sokkal hatalmasabbak. Tehát mondjuk, mondjuk a földnek is van lelke, vagy, vagy a naprendszerünknek is lehet lelke. És ez ugye, ez messze visz. de először is meg kéne ismerni a modern tudománynak a tudat természetét, hogy mi a tudat. Uh -huh. És hogyha megtudtuk azt, hogy mi a tudat, hogy ez, ez, ez, ez, ez milyen struktúra szükséges vagy nem szükséges, akkor ö, ö, akkor tudunk csak véleményt mondani arról, ugye tudományos szemmel legalábbis, hogy lehet-e tudata mondjuk egy helynek, vagy lehet-e tudata mondjuk a földbolygónak. Az igazság, hogy ezt a beszélgetést itt a közepén, sőt, aztán kell mondanom, hogy az elején most félbe kell hagyjuk, hisz a műsorunk ideje lejárt, ezt folytatni kell, folytatni fogjuk. Nyitott kérdéssel hagyjuk abba, tehát senkinek úgy gondolja, hogy most azt hallotta, hogy pontosan hogy van, hanem azt arról hallhattunk néhány gondolatot, hogy milyen Intuitív módon próbáljuk megközelíteni ezt a fajta igazságot, amit a régi írások és a védikus írások is ránk hagytak. Csak hogy most el kell búcsúznunk, Mihályik Bélával beszélgettem a műsor utolsó részében, akit most meg is hívok mindjárt következőre, és valószínűleg a rákövetkezőre, mert itt nem tudjuk a kérdéseket így lezárni. Két hét múlva lesz ismét. India hangja Magazin, az bányai a búcsúzik önöktől. Minden jót.